Cuvânt înainte, la ediția întâi Mi s-a dat mai întâi bucuria de a avea prieteni literari mult mai în vârstă decât mine și apoi tristețea de a fi rămas prea devreme singur. Singurătatea mea este aceea a luminișului străjuit de lujere înalte, opt și mai multe de opt, cu frunza veșnică foșnitoare. Când jos la mine e noapte, vârfurile ard prejur și freamătă, într-un amurg prelung sub luna plină și uneori în aurorele polare amintirea e rugul cel nemisuit al omului răzleț la lumina lor am scris această carte îndemnată de mulți dintre cititorii mei după ce am publicat câteva frânturi despre arghezi unul dintre colegii de breaslă care m-au încurajat într-o aceasta a fost regretatul Marin Preda, ceea ce, de altfel, explică și faptul că volumul de față apare în editura Cartea Românească. Cine oare putea bănui că și lujerul său se va aprinde în alt, în rotonda privighetorilor mele? Nu am intenționat să fac aici istorie literară, deși e de bănuit că împătimiții acesteia vor avea câte ceva de reținut. Aducerilor mele aminte le-am poruncit doar o oarecare înduială și atunci când am fost nevoit, m-am slujit de document rare ori căutat, cel mai adesea adus de noroc. Une exactități controversabile i-am preferat onestitatea aproximației. E motivul pentru care am folosit, în principal, semnul dialogului și numai foarte rar pe acelea ale citării. Cartea mea s-ar vrea citită mai mult în spirit decât în literă. Adevărurile ei sunt mai întâi sufletești, așa cum s-au limpezit din relațiile unor scriitori care, chiar în vremi nepretenoase, au ținut să nu se numere printre victimele crizei de comunicare și s-au îndărădnicit să nu se socotească, cel puțin ei între ei, o osândiți la incultură și sterilitate. Nu-mi pot alunga mustrarea de a fi vorbit mult prea mult despre mine, dar îmi dau seama în același timp că nu se putea altfel. Dacă de-a lungul acestor pagini se alcătuiesc și crâmpe de autobiografie spirituală, e pentru că numai ele explică ce am căutat eu în viața unor oameni, ce au căutat ei în viața mea, ce și cât am învățat sau nu am învățat de la ei, urmele lăsate de pașii lor pe propriile mele poteci. De unul sau de altul mă simt urmărit și acum, ca într-un sfârșit de furtună, curcubeul săgetat de un fulger târziu. Dar ei, la oaltă, sunt cu mine pururea în rotonda luminișului meu. Îi port în amintire, cu sentimentul, că fiecăruia îi datoresc de ceva și că încă nu mi-am plătit toate datoriile. Valeriu Anania, Văratec, Decembrie 1982